Hvordan skal Taylor Swift forholde sig til de pornografiske deepfakes af hende? Og gør skuespiller Erin Moriarty det rigtige ved at forlade sociale medier? Velkommen til sæson 4 af Markus og Reality-panelet, der stadig er i programmet. Der redder kendte ud af forskellige livskriser ved hjælp fra eksperter i dramakriser og ballade. Ballade, vil jeg sige. Med mig i studiet har jeg Kristel fra Exxon The Beat, Anna Seneca og Julie Bischoff fra Paradise Toto. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Senere i programmet så skal vi jo ind på øh, det, jeg igen kalder Reddit-runden, hvor, oh, wow. ja, ja, hvor I lytter har haft mulighed for at stille øh, mine gæster spørgsmål, og spørgsmålet, de er jo blevet nøje udvalgt, men ud fra en super tone. Og vi har altså også ugenslaget i, øh, i aften i dag. <laughs> I ja. dag. Hvis, øh, hvis, altså, ja, det det blev jeg bare ikke lige informeret Nej, men du har været her tre gange, Kassel, hvor vi lav. har lavet det hver gang. Men det kunne være, det var. Jeg har glemt, hvad det er, med. Har ikke glemt det? Har I noget spændende ja. at fortælle? Ja. Er det den, der hvor du Og den, der har, har det bedste. Det det... Ja. <laughs> det. Det, der sker altid så meget i jeres liv, så jeg ved godt, at der er et eller andet, I kan finde frem. Ja. Allerførst skal vi selvfølgelig hygge snakke, og derfor så vil jeg spørge Julie. Ikke? Mm. Har du fået en fugl? Ja, det har jeg. Hvad er det for en fugl? Det er en pappagøj. Det er en pappagøj. Hvad er det nu, den hedder? Den hedder Iggy. Iggy? Og den fungerer altså ligesom i Kældjør, ikke? Jo, selvfølgelig gør det. Det er da en ven. Hvad fanden sker der Det er da en ven. Det er familie. Det er mit barn. Hør nu. Ja. Jamen, ja. jamen, hvordan for... Altså, normalt køber man en hund eller en kat. Ja, men de er vildt. Skildpadde. Ja, ja. Og så kan jeg jo ikke lade dem være. Nej, men det kan jeg du vil. med Iggy. Ja. Jamen. Kan du lade Iggy være? Jeg skal have et dyr, jeg, ikke, jeg skal kunne lade være. Ja. <laughs> <laughs> Nej, og så kan yes. jeg med på arbejde. Og... Tager du, du din papegøje med på arbejde? Ja. Hvordan fragter du den? I, I en kættetransport? Nej, jeg skal ikke spørge, om det var det, man gjorde. Ja, men øhm, ja. Hvad ja. har du ham så? Et bur derovre os? Eller bare flyver for han? Bare ja. på par på din ja. skuldre? Ja, ja. ja, og så på fred, fordi nogle af de unge er lidt bange for ham. Hvornår ja, no, er det der. Laver den lort, ligesom den anden fugl du havde? Nej, ikke i samme omfang, ja. men, øh, men jo. Øh, jeg, også... jeg gad ikke besøge i Julie dengang, hun havde en anden fugl, fordi den sked i bare. Ja, tror, aldrig. han skider tre gange i timen. Skider den tre gange i timen? Ja, noget i den. Ja. Det er jo voldsomt. Den gamle eller den nye? den no, den gamle det var hver gang i det var sådan en okay den, nok havde om det bare I, til. Nok om ja, når om når om Igi men men den ser meget sød. jamen det er en også han er virkelig vildt han er virkelig meget kænne ja men udover ikke, hvordan går det så med kærligheden Julie sidst vi snakkede sammen der var du jo øh, ved at få en kæreste, eller du havde en kæreste. Åh, oh, ja ja det hvad siger man lykken varer kort eller jeg ved ikke, hvad er man siger men øh, ja. noget er den duer så du er single ja ready to mingle øh, no øh, nej jeg er ikke jeg øh, Now it's self-love. Har du uh, heartbreak? Er det sådan? Er det den periode, du er i? Man jeg kan har godt... krafted rødmægget ah. heartbreak. Jeg ved ikke, hvornår jeg sidst har haft et heartbreak. Er det jo, det passede ikke. Det et par år siden. Ja, okay. Men ja. så er det faldt ud i sneen? noget. Yeah. og den alder, men er Ja, jeg synes bare, at han fortjente en, der havde tid til ham. Åh, <laughs> oh, du har jo travlt. Er det med jobbet og ikke? Øh, ja, jeg havde ikke lige fuglen dengang, så det var ikke engang en undskyldning, men ja, mit arbejde var <laughs> ikke <laughs> okay, okay, okay, okay, Ja, Jamen, Kristel, ja, er du blevet en hestepige Okay, okay øhm, lang historie kort, det har jeg jo altid været. Det var det. Nej. <laughs> Æh, jeg jeg har startet på øh, en rideskole, hvor jeg havde min egen hest, dengang jeg var 6-7 år eller sådan noget. Og så gik der... Et år efterfølgende, så, havde, skal jeg bare sige, -9, så fik jeg min egen hest. Så siden da, så har jeg haft flere heste. Min mor har haft et studeri, hvor at, øh, altså, vi boede på gården og havde 21 heste selv, og opstaller og vi red andres folk heste til, og tog vandrøgte heste ind. Og, altså, øh, Hold op. Det har været øh, stor del af dit liv heste. Ja, og så blev det for meget et arbejde, og så var jeg jo ung. Altså, ja, yeah. så meldte du dig til... Uha, nej, nej. Altså alt før det, så, øhm, så synes jeg jo, fester og fyre og sådan noget var, var spændende. Og, ja, og fordi jeg har fået følelsen af, at hest var et arbejde, så røg den hobby desværre i svinget. Men øh, min mor har altid haft heste, så jeg har jo altid besøgt dem i tid og utid. Okay. Men okay. Øh, jeg har fundet en vej tilbage, og det er dejligt. Jeg slapper af derude. Det er Ej, godt. Og ja. er du stadig en rejsepige også? Ej, ja, for helvede. Rejser du meget? Ja, du er det, ikke meget det, i Danmark. Du er mere i udlandet, <laughs> end du i Danmark. Er det? Det, altså, ligner det til? Ja, men det Vi er fordi, tror... <laughs> det <laughs> men det er jo fordi, at når jeg rejser, øh, så gør det selvfølgelig ofte, men det er faktisk korte ture. Så er det bare 10 dage i en uge, en uge der og en uge der, så kan jeg godt se det så voldsomt ud. Men så lang tid er det heller ikke væk. Huh? Det var bare lige, ja. Okay, ja, ja, ja, det kunne godt være. Det man man sidder bare derhjemme med sund liv, hvis altså, man sidder bare derhjemme til. Ja, men man må godt komme med, hvis man selv betaler sin fly. <laughs> okay, okay. Anna, hvordan går morlivet så? Åh, den er lidt, den er den er kræs. Er den kræs det moment? Ja, jeg vil sige, at øhm, jeg har øh, en meget stridt barn. Hvorfor? Hvad han den at sige fra? Jamen, øh, han er ved at blive tre år, ikke? Ja. og jeg, har, øh, jeg, er blevet, jeg er blevet gjort bekendt med, at treårsalderen er den værste. Hvad, hvad gør han? han er, Jamen, han er... Han hopper i sengen? Og... Han er pissesur. Altså, han tester, mig, han tester mig rigtig, rigtig meget for tiden. Og det er sådan, at så jeg nogle gange kan stå over pastakoning og græde lidt. Nej. Jo, det, det, den er græd. Så du salter den lidt? med. Jeg salter den. Det skal jo også være havvand, kan man ja. sige. Ikke? det, kan <laughs> Nå, være. Hvad, det? det ikke hvad tester der der med? Jamen, øh, jeg tror, det er fordi, at der sker så meget udvikling i forhold til hans øh, bevidsthed og hans sprog, så det her med, at han skal lære at udtrykke sine følelser, øh, det er frustrerende for ham, så det, det, det bliver gjort til udtryk i vrede over for mig. Og han er begyndt sågar at... Øh, han slår rigtig meget, ja. og, og så kalder han mig Sally. Sally? Når, han, når han bliver rigtig, rigtig vred på mig, så går han hen og slår mig og kalder mig Sally. Hvorfor Sally? Ja. Er det den for biler? Det tænkte jeg også. Øhm, men hun er god. Men hun er jo god, men han siger det i en meget vred... noget. Øh, Sally. Og, og som, som, <laughs> ja, Sally! Okay. Oj, og det er sådan, at så jeg tænker, gud, hvad er det, der er en er det monster, jeg har? Er det, er det, er, er, jeg kan også godt lige forestille mig, at der bare går en milliard ting igennem hovedet. Ja. Fuck, er Sally? Ja, men ja, er det en og du ved... En... Nej, det er en bil i biler, ja. Nå, jamen det kan jo godt være en, der hedder Sally på ja. ja, nej, det er der ikke. No. Men øh, nej, den er, hård, den er hård, fordi jeg påtager mig skulle meget sådan... Altså, havde han jo så meget følelse, ja. øh, selvom at, øh, han er tre år, og det... Jeg, jeg burde vide bedre, ikke? Men øh, det gør man ikke i visse situationer. Det jeg godt. ville ønske, at jeg kunne give dig råd, men jeg, jeg, det, ja. jeg, det, er ikke, det er ikke lige min spidskamp. Min mor, hun er sådan, det er bare en fase. Ja, mor. Ja. Sig det, når jeg prøver at flå tandbørsten ud af hans hånd, fordi han selv vil. Og jeg skal huske at børste efter, ikke? Fordi... Ja. Man men, men Anna, til slut her, ikke? Så, så vil jeg simpelthen bare høre dig, øh, fordi sidst vi, du var herinde, så havde vi jo en alvorlig snak om det dig havde vi. og life uh, ja. og sådan noget. Hvordan, uh, bare kort, den, uh, hvordan står du til nu? Jamen, jeg er i healing. Jeg vil sige, at øh, jeg, jeg, jeg har det sgu meget godt faktisk, taget i betragtning af, at jeg bliver testet øh, dagligt af mit barn. <laughs> så har jeg det godt. Bum. Og øh, ja, jeg er ikke ked af det mere. <laughs> Fordi at øh, programmet er jo stadig et rådgivningsprogram, som I skal være med til, ikke? Ja. De der er mig, er I klar? Of course. Fordi for nyligt opstod der tonsvis, at deepfake-videoer af pornografisk karakter med sanger inden, Taylor Swift. Det skete på mediet X, det tidligere Twitter, altså. No. Okay. Deepfakes er videoer manipuleret af AI, Artificial Intelligence, som får det til at ligne absurd meget, at det er en anden person, både med stemme og ansigt der ligesom er i, i det her pornografiske Okay, Kapske så det er sådan lidt en robot? Eller det er, sådan altså, en, det er en fake? Men, det er bare fake. Okay. Altså, men det ligner virkelig ikke, det er fake. Okay. En uh, video blev set mere end 47 millioner gange. Ja, altså, Taylor Swift, der er sex. Pretty much. Men det er jo ikke Taylor Swift. Nej, det ligner Nej det men, men det er en robot. Men det er en pornostjerne med hendes ansigt på. Ja, men det kan faktisk også generere det selv. Så, så man det er det det faktisk hende. bare okay. måske... Ligesom, når man laver en pixar film Ja, men det ser meget ægte ud, ikke? Ja. Ja. Okay, du meget... Pixar også ja. se ægte ud. Godt du har et barn, Anna. Der bare... Du finder ikke <laughs> ja. de der slået <laughs> børneting. Er, er det en børnfinn? Ja. Men øh, okay. det eneste, ikke kunne gøre, altså den her platform, det var simpelthen, at deaktivere muligheden for at søge på Taylor Swift. Så du kunne slet ikke søge på Taylor Swift i længere tid. Okay. For det var det eneste, de kunne gøre for at... Uh... De kan ikke fjerne videoen, eller hvad? Der var jo mange, mange, mange, mange videoer. Der har repost Nå, for ja, mange forskellige videoer. Så spørgsmålet til jer det er, hvad bør Taylor Swift gøre i sin situation, hvis hun overhovedet kan gøre noget. Uf, jamen, altså, jeg vil jo, hvis jeg var Taylor Swift jo øh, egentlig selv, øh, komme ud med en udtalelse simpelthen for at, at have min egen stemme i det her og sige det er ikke mig. Brug min egen stemme, og som altså, selvfølgelig vil, vil jeg være øh, bevidst om, at der vil være et hold der tror på mig. Og så vil der være et hold, der ikke tror på mig Men så længe jeg selv ved, hvad der er rigtigt Og bruger min stemme, så kan man ikke gøre mere Vil jeg i hvert fald ikke føle, at jeg vil kunne gøre mere Okay, hvad tænker du Julie? Er du lidt enig i det? her? Ja, jeg tror også. Ja. Du vil også lige råbe, råbe frem... højt. Ja, lige fremlægge det selv, sådan inden at det måske eksploderede fuldstændig. Ja. meget. Men er det ikke også en dårlig idé? Er det ikke lidt en dårlig idé er det at, gode... at bruge sin stemme? Men er det ikke mærkeligt at gå ud og sige, for så promoverer du ikke videoerne endnu mere? Hvis jeg sad og hørte det der, og ikke der for, vidste, at, uh, at der florerede sådan en video, og så gik jeg ud og sagde, hey, den, de der masser af porno -videoer af mig, det er ikke mig. Så bliver man ja. lidt nysgerrig på, men hvad sådan der sker. 100%, men, men det, er også, det er da lige så underligt, hvis man bare går og lader som om, der ikke nogen jeg altså mm. at man bare er som om, at der ikke er sket noget. Det jeg er da tror, også underligt. Jeg, jeg tror, det mm. er eller kolerejt, cool right, den sag. Ja, så altså, det, altså, det der, ved... hvor, hvad, hvad vil føles bedst in your heart? Mm. Jeg Høj. tror også, jeg vil altså, fremlægge mine følelser omkring det, og være sådan, du ved, jeg har ikke nogen kommentar til det. Nej. Øh, men... Øh men hvis man, It's er, not true. hvis man er kendt, ikke, er det så ikke bare øh, en del af gamet at nej, blive Nej, det er kraft dig med altid aldrig nogensinde en del af gamet jeg synes heller, at blive skriver, udnyttet. Nej, man skal jo heller ikke under på en kontrakt, hvor der bare står, ved du hvad, du? løs, gør hvad du vil. Æh, jeg vil godt bare blive udnyttet. Nej, <laughs> altså det, og det, er jo det, samme, det er jo det samme som nogen. Jeg ved godt, det slet ikke er i den kaliber, men det er jo også nogle gange, det, vi, vi, vi skal stå til ansigt over for øhm, shaming på på grå plan. Øhm, og det er heller ikke bare sådan at det, du har selv valgt det. Nej, fanden har jeg der. ej. Selv valgt at blive shamed på den ene eller den anden måde. Og det synes jeg heller ikke, at det, det har Taylor Swift jo overhovedet heller ikke skrevet under på, at hun skal udnyttes og få lavet en eller anden robot, der knipper. Altså. Det er en robot. Det, jamen, In så en <laughs> tegnfilm. <laughs> <laughs> men, <laughs> men men hvad har, hvad har Taylor egentlig gjort i den her sag? Det er lidt nysgerrig på. Ingenting. Okay, for ingenting. Hun har ikke gjort noget. Nej, Æh, ingenting. Har hendes ingenting. Igen. Anna, er der andre, der også må snakke <laughs> det her program, eller hvad? Fordi jeg kan faktisk godt forstå mm -hmm. Taylor i den der. Æ, ja. Jeg har også, øh, igen som Anna også sagde, ikke samme kaliber. Æ, og jeg kan godt forstå, at I selvfølgelig vil udtaler. jer. Men øhm, jeg er sådan, du, du, du putter bare mere benzin på bålet. Mm. Øhm, også fordi, at øh, jeg vidste faktisk ikke, at der var det her alt omkring taler. Øh, så ville jeg jo tænke, at nu bliver jeg nysgerrig. Præcis, og så ja. bliver lovet til at sige Ja, så jeg vil øh, holde min kæft. Du vil tænke. Men jeg er, også, jeg er også rigtig god til at holde min kæft. Øhm, ja. om, ting, om tingene. Det passer ikke. Jo, hvis det passer der er overhovedet der, jo, ikke. Nå, hvis hun er ude for <laughs> noget shit. Yeah. in general. Ja, ja, ja. Hvis, altså, om ting Øh, hvordan folk opfatter det Om tingene passer eller ikke passer Så er det jo ikke Jeg kan aldrig nogen år, nogensinde overbevise mig om det ikke passer Hvis de har sat dem for i hovedet Det er det sandt det jeg ser Så selvom hun sidder og tuder på en video Så tror jeg ikke på hende mm. Så undskyld mit bro, sprog Det kan være fucking lige meget ja, ja men, mig, men, men, men det er sådan jeg vil tage det I, ja. i vil gøre det anderledes Men jeg vil tige som hun gør mm. okay. Jamen, altså, Du kom lidt ind på det Anna fordi, Har I oplevet at, at nogen har misbrugt jeres billeder eller andet måske? Øhm, altså, Lade de her ting, ja. Altså jeg har med, øh, Oliver og jeg har været ude for, at der var en, der havde lavet øh, en, en, en helt fake øh, Instagram i Mios navn. Og brugte oh, brugt de billeder, vi nu engang nej, har lagt op af ham. Øhm, og det var faktisk Så der er, der er en, der har lavet en Instagram at din søn til Mio? Til ja. din søn. Ja, og øhm, det var faktisk i den periode, hvor mig og Oliver vi helt stoppede med at dele, fordi det simpelthen var ubehageligt. Øh, at, at, vores, ja, at vores søn ligesom blev altså at, at de billeder vi ligger op af ham de blev taget og misbrugt af en anden person som vi ikke øh, kender øh, og det er jo super behageligt for man kan ikke gøre til eller fra, man kan blokere vedkommende eller hvad, hvad hedder det, anmelde ved vedkommende og, men der men, går også lidt tid og det der. ja ja, men alligevel så er tanken jo stadig, at jamen, de billeder er der jo stadig en anden der så okay. kan Ro, og hvor mange kan gøre det eller gøre det. Og hvad fanden er formålet? Ja. Altså, ja, Så kan det, det være at få bare. nogle... Jamen, så tænker jeg samarbejde, så kan de jo få et samarbejde og tjene nogle penge på. Ja, men det, det. det er bare underligt, ikke? Altså, jeg, jeg kan sgu ikke forstå, og det samme kan jeg jo så heller ikke forstå i den der... Uh -huh. eller men inden... altså, hvis man kan høsle lidt mønd på det mundt, så ikke er det ikke derfor, det er blevet gjort. Ja, ja, så kan profilen blive stor med, med Mius ansigt, og når profilen så er stor nok, så skiber de alle billeder med Miu, og så laver de det til en virksomhedsprofil. Something like that, det kan man også. Ja. Okay, der har du virkelig så gjort. Nej, nej jeg, jeg kender bare mange, hvor at, øh, de har en profil, og så vil de lave den om til deres virksomhedsprofil, hvor at, det kan du bare ikke. Når du har haft den kørende som privat, så kan du ikke forvente, at folk givet klog på de pis, du sælger. Godt, det var jo det. Okay. Mm, men men øh, hvad med dig, Christel? Har du fået misbrugt billeder? Øhm... Eller har du Nej, så det skulle ikke noget, der sådan har rørt mig i hvert fald. Øhm... Nej, jeg tænker jo dating-apps, ikke? Den tænker jeg også meget oh, Altså, der er jo også bare at tage yeah, et eller andet, så udgive men, for at være jævrig. Men ved du hvad, jeg tager det sgu bare som en kompliment, og jeg bruger egentlig ikke energi på det. Nej. Selvfølgelig, man ønsker da ikke, at folk havner i en fælde, hvor de tror, de skriver med mig, og så ikke gør. Øhm, men, det er bare det. Men Julie, ikke? hvad vil du så gøre, hvis, øh, hvis dit, dit ansigt det var pludselig på en reklame, eller et eller andet tur? Aldrig har set før. Eller det var i Kina, eller, eller det var netop sådan noget her deepfake, hvor du pludselig dig, der, der sender dig en pornovideo, eller sådan noget og skriver, at, at det er blevet lige eller et eller andet. Altså, først og fremmest, så vil jeg da håbe, at jeg så godt ud den her. <laughs> ja, ja, ja. Øh, og når det så er så sagt, øhm, så, øh, så tror jeg bare, at jeg vil sige. Øh, det er ikke mig. Så du, du ville altså, bare... ja, jeg, tror, jeg tror, jeg vil sige, at altså, det berører mig selvfølgelig, fordi det tror jeg faktisk, jeg vil blive. Øhm, jeg har prøvet at få ligget nogle ting, øhm, og det var ikke særlig nice. I starten var jeg nemlig sådan. <laughs> jeg håber virkelig, jeg ser godt ud. Øh, og så øh, blev det faktisk øh, virkelig ubehageligt. Det sådan nogle øh, billeder til tekst i eller, eller hvad? Ja, ja. Øhm, og så var det faktisk øh, virkelig virkelig ubehageligt efterfølgende. Ja. Øhm, Hvorfor? Så... Hvordan det? Altså, var der nogen, der kontaktede der, eller sådan noget, eller hvad? Ja, ja, politiet. Det var også en længere sag med politiet, og ja, det var faktisk en hel sag om Hævenborg nu. Nå, for helvede! Æm, så, så ja, nej, det er ikke særlig nice. Æm, og jeg ved ikke, hvordan jeg ligesom skulle bevise mit vær, eller sådan vise, at jeg... Ja. Øh, men men det er også, fordi jeg tror, man det. på en eller anden måde bliver overfyldt med en form for skam. Mm. Om det er ægte billeder eller ej, mm. øh, så, så kan man ikke undgå at komme ud i en form for skam, det her med, at der er andre, der har set en i en situation, som andre ikke skulle have set en. Mm. Altså. Og det kan, man kan ikke andet end at skamme sig, selvom det ikke er skamfuldt. Ja, ja. Når det ikke er en jo. Ja, ja, når det enten ikke er en, ja. øhm, og man ikke har sagt ja til det her. Man har, det, det, altså, man har ikke været aware of, at, der, at, det, er blevet kom, at det er kommet ud. Mm. Hvem det er fake eller ikke er fake. Så kan man ikke uh, undgå den her skamfulde følelse. Julie, hvordan afslutte den her sag? Altså, vandt du, eller hvad? Kan man sige det sådan? Nej, altså, øh, det gjorde jeg faktisk ikke, jeg trods for, at telefonen har været til, hvad hedder sådan noget? Undersøgelse? Ja, øh, mm. i halvandet to måneder. Øhm, og jeg havde også vidner, øhm, oh så frafaldt alt faktisk. Det er noget værd at råde, sådan noget, det her hæve på nu. Men yeah. i hvert fald, så vil jeg simpelthen spørge jer nu, fordi det, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at vi lever så en tid hvor man skal endnu mere passe på med, hvad man lægger ud på, blandt andet med Miu, som vi kan se. Ja. Hvad lægger man ud på nettet og sådan noget? Fordi nu kan det bare stjæles og blive brugt i ø, pornografisk sammenhæng eller andet sammenhæng. Mm. Så, men har det ikke altid kunne det? Ja, det okay. ikke okay. ikke på samme okay. måde. Fordi i gamle dage, så kan jeg huske, så ja. så man nogle sindssygt dårlige filmer, hvor man <laughs> tænkte, så er det så nemt at se det ja, eller ja, okay. Men okay. nu er det så men teknologien Teknologi er, er bliver jo, I, ja. Så tænker I over, hvad I lægger på nettet, som kan stjæles nogensinde? Tænker I, kan Altså... Jeg tænker over, kan det her blive brugt mod markedet? Jeg tror ikke, at det er min tanke. Nej. <laughs> øh, Nej. Men jeg ligger heller ikke mere ud, end jeg sådan... Man lægger ikke mere ud, end hvad man kan klare for smasket i ansigtet. Nej. Mm, mm. Tror jeg, det Men selvfølgelig, jeg tror heller ikke, man er hage over, hvis nu du tager et rigtig flot billede af dig selv, og det fjæs bliver lige taget over på. Nej, det er jo det. Mm. det jamen, det er det, yeah. jeg tror du... Ja. Det er mere bare, om I, I, yeah. I tænker over nu sådan, okay... Ja. Jeg tror, at, skal, at hvis kan man... Kan jeg se sådan her ud, eller kan, kan, kan jeg stå i bikini? Kan jeg stå ja. i bikini nu? Fordi man kan godt tage den krop der. Ja, godt, at... og lave fjernbikinien. Ja, eller fjern bikini. Men jeg tror bare, at det, hvis man... Hvis, altså, for fanden, man bliver begrænset. Altså, ja. så jeg tror, man skal virkelig øh, øh, selvfølgelig skal man altid tænke sig om, hvad man ligger op og ikke ligger op. Men, men man skal også bare passe på, at det ikke bliver for fanatisk og man ikke bliver for begrænset. Altså, øh, fordi at hvis man begynder er at tænke ja. for meget over det, så, altså, så, så, så kan ja, jeg ved ikke engang, hvordan skal forklare det, så vil man så bliver man sgu da loko, man. Og jeg tror, det er rigtig svært for folk, som blandt andet lever og zoom i, jamen skal det så gå ud på kun at være video og sådan noget content, man Det lever. kan man også redigere. Hmm. Mm -hmm. kraftedme bare Det er noget, at man ikke skal, du ved... Så vil du leve, skulle leve i en konstant... Men hurtigt, be med my guest, tage mine ting. Øh, jeg skal bare... Øh, jeg lægger sagen, og så skal have nogle penge min vej. <laughs> ja, jeg har det også sådan lidt. Hvis mit ansigt... <laughs> hvis hvis mit ansigt bliver brugt i en eller anden form, øh, om det er en reklame, ja. jeg ikke øh, har sagt ja til, eller et eller andet, så er det sådan lidt øh, pay me, hvad <laughs> mit ansigt skal der <laughs> betales for. Ja. Okay, okay. Like. ja Jamen øh, til slut her, så kort, hvis jeg spørger, hvad enkel egentlig øh, Hvis nu Taylor Swift og jeres veninde. Anna, hvad vil du sige til Taylor Swift kort, når nu det her det er sket? Hvad vil du? Hun giver dig kamp. Hvad vil du sige til hende? Jeg vil sige til hende... <laughs> At least you look pretty. <laughs> <laughs> Julie, hvad vil du sige til hende? jeg sgu altså. Det er reklame, der jeg ikke kan blive betalt for, eller der ikke kan øh, betale. Julia, It's det gonna fade out. Julie, hvad ville du sige? It's gonna fade out. It's gonna fade out? Yeah. Jeg kan godt lide, at I siger det på engelsk, kan også <laughs> jeg også? Jeg tager den på dansk, så. Ja, Kristel. Ja, det kommer til at fade ud. Ej. Nej, Ej. Det, det bliver ud. <laughs> Prøv at her. Det bliver udfaden. Prøv at lære, Prøv at lære at her tale. Hvad nu? Nu skal du lige lade Kristel svare. om Dårlig omhælpædning om Nu skal du lade Kristel svare. Du har mange derovre. Ja, du har ja, ja, meget man. gode ting i dag. Du sidder på sidder helt dem. <laughs> øhm, jeg tror bare, jeg vil sige, at øhm... Altså, der er modstand i livet, og øh, no matter <laughs> what, what så, man. så... Men det er fordi, jeg har været i ting, okay? Jeg synes, så, det var, så, jeg, ja, der er modstand i synes, livet, det og det, øh, det skal man nok komme igen. Flot. Flot. Nu skal jeg altid afbryde mig, når jeg er noget dybt. Jeg. Nej, det fordi, jeg blev helt rørt. Nej, du gjorde det. Internetforumet Reddit får større og større indflydelse i danskernes liv. For nyligt var der fx en Reddit-bruger, der fandt ud af, at litteraturanmelderen Catherine Dias plagierede. Derfor er det kun naturligt, at vi som medie inddrager det lidt mere. Jeg har derfor spurgt Reddit om spørgsmål til jer og udvalgt nogle spørgsmål. Jeg har udvalgt nogle spørgsmål, der ikke har en nedlandet eller aggressiv tone, som øh, ja, vi stadig skal huske. Altså, vi skal ja, huske. det vil jeg sige. Det er lidt svært. Det er Ja, det, <laughs> yeah, det er lidt svært nogle gange på Reddit, men jeg har prøvet. Jeg har prøvet. Så jeg har altså nogle spørgsmål til jer. Og husk, reglerne er, at hvis man ikke vil svare, så tager man hånden i vejret og siger pas. Ja, yes. eller, modtaget. Modtaget? Okay. Ja. Vi starter hurtigt ud, og vi skal, vi skal prøve at køre gennem den. Yes, okay. kom med. Julie, kom. Yes. hvordan er din morgenrutine? Vi starter blødt. Øh, jamen, øh, nu prøver jeg faktisk ikke rigtig make op så øh, den er meget kort. Øh, stop kvarter, inden jeg skal ud af døren, tager tøj på, øh, gør måske noget med mit øh, hår, og så... Det super irriterende, ikke? <laughs> ja, så er det bare stort set det. Okay, ja. ja. Anna, <laughs> hvilke tanker har du omkring det med, at Mio snart starter i et børnehave? Og Åh, jeg sad faktisk helt øh, sjovt, du spørger, og tænkte over i går. Gud, jeg har næsten været mor i tre Åh, ej, det blev, jeg blev sådan helt, mm -hmm. det kan simpelthen ikke passe, er det ikke kun Ja, så jeg føler mig lidt gammel. Du det, føler dig gammel? Jeg føler mig gammel, lige pludselig, at jeg har været mor i tre år. Altså, for fanden, det er derfor, at jeg bruger, har Botox i vandet. <laughs> <laughs> Jamen, det kan man godt sige. Ja. Det kan man ja. sige. Christel, ja. hvad kan du, den her den glæder jeg mig altid meget til, hvad kan du fortælle os om Fie lav sådan helt hele baby oplevelsen øhm, Altså, først og fremmest var det rigtig, rigtig smukt. Du var til Fie Laursens ja. Mateos Baby Shower. Shower, ja. Var det okay. i Spanien? Det var i Spanien. Jeg kan ikke huske location. Men egentlig var det jo sådan noget i april måned, så normalt er det jo ikke sådan varmt. Men solen kram skinnede, og hun havde kamp bade. <laughs> <Ja. laughs> og øhm, der var sørget for et kæmpe hus, hvor vi alle piger, der var inviteret, øhm, havde et værelse. Nogle af os sov sammen. Ikke på den måde, Markus. Styr din tanker. <laughs> <laughs> og så havde hun sørget for, at når vi kom, så var der mad, og selvfølgelig hele festen, og, eller hvad man siger, og lege, og så dagen efter, så var der mormad fælles der, og så om aftenen var vi jo at spise alle sammen sammen. Nogle tur i byen. Var det hyggeligt, eller var det crazy? Det er det, jeg nysgerrig på. Okay, det var bare det. Okay, øh, det var hyggeligt. Øhm, og så synes jeg også, det var spændende også at øh, høre mere dybt om... Øh, Fis tanker. Ja, hendes veninder og sådan noget, fordi vi er alle sammen meget forskellige. Ja. Og der er bare plads til os. Okay. Ja, jeg har ikke noget dårligt at sige. Bare, har du noget 100 planlagt, øh, Fie? Øh, Babyshjemmerne. Ja. Ja, det gør jeg da ud fra. Jamen, det kan godt være, at det var eller <laughs> Nå, derfor. nej, nej. Det, I og med, at de fleste af os jo kom fra Danmark af, så blev hun nødt til at lave et lidt større setup for, at øh, du ved, ellers skulle vi hive hende til Danmark. og Det tror jeg ikke, hun har lyst til. Hvordan, nu spørger jeg dig bare ja. mellem os to. Ikke? Ja. Hvordan havde hun det med, at hun skulle være mor? Kunne man mærke det? Altså, hun var rigtig, rigtig spændt, men, men det var som om, og, og det ved jeg ikke, om det er en ting, når du har baby i maven. Så tror jeg bare, når du kommer så tæt... Øh, en baby shower ligger jo rigtig tæt på din termin dato. Øhm, så tror jeg bare, at du sådan, du groer lidt i det, imens du har baby i maven. Kan det ikke passe? Ja, jo, sådan, du, ja. altså, det. Du grower og ja. glower øh, ja. som gravid, kan ja. huske. Ja. Og det var jo en måned, eller en halv måneder, før hun fødte. Nu skal jeg ikke sætte mig op på det. Så hun var en meget, meget voksen kvinde at snakke med. Okay. Ja. Anna, Hå? hvordan har du det med din krop nu, efter alt drammet med Nelly? Øh, Højmærket der. Ja, ja, ja. Øhm, altså, jeg vil sige, at jeg, jeg kæmper sgu lidt øh, med at, øh, at tage lidt på. Jeg, øh, når, jeg kan godt nogle gange øh, kigge mig selv i spejlet og tænke, hvor fanden er min røv? <laughs> ja. Åh. Oh. Ja. Oh. ja. Øh, det gør ikke. Det gør jeg, raffede Ja. Ja. Så også? Ja. Det, det, hun er stadig smuk. Ja. ja. ja. Så det, ja, det, jeg kæmper lidt med... Øhm... At få tag på? Ja, simpelthen. Øh, jeg, synes, jeg, har, jeg har lidt en drengegrom. <lødder> med pærer til gengæld. Hvad <lød> skulle jeg <så> sige? <lød> jeg har lidt en drengegrom. Ja. Ja. Ja. Men du, men Så du har det faktisk lidt, stadig lidt svært efter den med ting der? Ja, altså jeg tror, at den sidder i mig i forhold til, at jeg føler mig forkert. Mm. Øh, og, og, og det var egentlig ikke noget, jeg følte... Øh, særlig meget, inden at Nelly fyrede mig. Øh, men jeg kan godt mærke, at efter, at de fyrede mig på baggrund af mit udseende og min krop, så har den, altså de har sået et, et frø inde i min krop i forhold til, at jeg føler mig forkert. Og den har egentlig bare sådan vokset gradvist øh, efterfølgende i og med, at jeg er begyndt at lægge mærke til ting med min krop, som jeg jo ikke har lagt mærke til før, som jeg føler mig forkert i at jeg er for lille og som sagt at jamen, jeg har ikke nogen noms og sådan noget altså. ja. Ja, ja det er jeg... og, det, og det, det, det er super jævligt jeg håber at jeg jo på et tidspunkt kan øh, elske min egen krop igen uden at, at føle mig forkert. Ja. Ja. det skal du arbejde lidt altså ikke, det, det er noget, det, det er noget, noget man skal arbejde på. 100 noget ind i mig selv øh, men ja vi skal videre Julie, får du nogen en kommentar for det ret tøj du renner rundt i <laughs> Så jeg jo aldrig taget på. Sådan, mand! Er det positiv eller negativ kommentar? Langt hen af vejen positiv, faktisk. Altså, det er meget sådan fedt, du embraser dig selv og gør, hvad du vil, men selvfølgelig er der også nogen på vejen, som bare sådan... Peger fingre. Hvad peger faktisk? Du har fået lidt tøj på. Ja, sådan noget. Men jeg tror altid, at der vil være nogen, der bliver provokeret af, at man gør noget anderledes. Fordi de er i de der de små kasser, yeah. og de sidder der, og du er ikke og i den kasse. Og de er jo bare pisse kasse. jalue over, at de <laughs> ja. selv kan gøre det, ja. ja. altså. Eller at tørre. Ja, og, ja. præcis. Så, ja, ja, de bliver provokeret af, at de low key ikke selv tør. Ja, og mm -hmm. jeg elsker at klebe mig ud, her jeg sagt, når jeg på det festivaler, og jeg ved ikke. Ja, hvad. det er sjovt. <laughs> <laughs> øhm, så ja, jeg kan godt lide at skille mig ud. Ja, det skal der også være plads til. Ja. Hvis I skulle lave noget andet end det, I laver nu, og I frit kunne vælge fra alle uddannelseshylder, hvilken uddannelse vil I så vælge? Christel? Øh, jeg vil rigtig gerne være Nej, øh, uh, uh, uh, uh. <laughs> Ej, er det er fordi, jeg har mange. Men måske ambulanceredder eller politi. Ej. Og det tror oh, yeah. Okay, holdt, okay. okay. Ja. Jeg tror, jeg vil være... Nej, det er ikke dig nu, jeg, <laughs> jeg skal også sige det lige se der bare Jeg skal jeg skal sige det! ikke når at sige nok... det, jeg nok... Jeg går fuldstændig nok, jeg ikke sige det, <laughs> oh, uh, uh. se, at du Hold ro, hold dig ro. <laughs> Æh, God, ja, hvis jeg frit kunne vælge, så var jeg dykkerinstruktør og rejst verden rundt. Og dykket. Okay. Er det en Ay, okay. Er ja, Ikke rigtigt, men, men, men det var det job, jeg gerne ville have. Okay. Ja, yeah. Så altså, man tager jo selvfølgelig... Adventurous. ...kurs, men uddannelse, okay. nej. Jeg vil også det der. Nej, men det kan fordi du, valgte, du, men du, det var, du, fordi du valgte jo rent barnedrøm. faktisk men du valgte, Nej, du, nej men Christen, ja. du har valgt politiet. Men ja. <laughs> Julie godt, at jeg godt kan lide Jeg vil være skuespiller, så er det bare. Du vil skuespiller? Jeg bare love her. gerne bare have en tabergrummeløn. Det er så fint ja, at have en tabergrundlænd derovre. Hej, hej. En Hej, hej, politimand. Uh, Men alt er godt. Ja. Du vil bare gerne være mig. <laughs> ja, jeg vil. God. Vi skal videre. Det var fuldstændig sindssygt, dine piger. Nu har jeg lavet lige en <laughs> Nå, hvad er der sket mellem Kristel og Emilie Hofmand Troede I var gode veninder? Ja, øhm... Jeg skal lige starte med at sige, at jeg har ikke noget mod Emilie. Øhm... Men øh, hvor... Hold vores veje skilles... Øhm fordi at hun er et andet sted i livet, end hvad jeg er. Og jeg har også ofte udtalt mig på mine sociale medier, at jeg ligesom har sagt bye bye til some people, mm. og heriblandt er Emilie en af dem, og hun var også forstående. Vi har også prøvet at kommunikere, men vi har ikke kunnet kunne finde ud af at finde en overensstemmelse til. Mm. Altså, du ved. Ja, så øh, jeg er ikke noget imod Emilie. Fantastisk smuk, sød pige. Øh på no friends. But no friends. Jeg vil hilse på hende, hvis jeg ser hende. Ja. Uh, hvis vi har noget at snakke om. Det var bare det. Ja. Christel, hvordan har du det så med at blive udstillet af LM Lidte Maria? Er der noget, du vil fortælle om den gang? Hvis du var så forfærdelig, så forstår jeg ikke, at hendes nuværende kæreste følger dig. Nej, det er sjovt, ikke? Ja. Man kan jo også tænke lidt over... Øhm, reflektere lidt over... i Både når man øh, som udefra personer sidder og skyder skarp på mig hvad har du selv foretaget dig i dit liv? Eller hvad har du selv sagt til, du ved, øh, hvis nu at en veninde lavede noget pis. Lad os sige, Julie lavede noget pis. Og jeg siger til hende, ved du hvad, det er okay. Han, han eller hun skal nok komme over det. Men så sidder jeg på de sociale medier og peger fingre i en anden pige, som har gjort, nej, det, det samme som Julie. Det er det, der sker. Der er rigtig mange. Og øhm, hertil kommer øh, LM jo selvfølgelig ind i billedet. Der er ikke nogen her, øhm, der er Guds børn. Beste børn. Og det er Ellem heller ikke. Og det ved hun udmærket godt selv. Øhm, og øh, dem, Shorts. der kender Elem, ved også godt. Og det er ikke for at blusne noget op. Jeg synes bare, man skal have selvindsigt. Jeg vidste godt, at det var forkert, det jeg gjorde. Øh, Adrenalinshus, ja. Forkert, ja. Øhm, jeg øh, admitter det hele og undskylder, og det gjorde os dengang. Øhm, men man skal bare lige kigge lidt af nogle gange. Også. Ja, man skal ikke kaste med stil, hvis man selv bruger en glas Tak. Osvar. Det kan ja. jeg bare ikke sige. Godt. <laughs> ja. Jamen, Anna. Ja. Og, det, og, og, og godt svar. Du har været god til at svare, Kristel. Tak. Ja når, vi Men skal ja, når man ikke afbryder, så ved man, det er godt. Ja. Øhm, jeg kan ikke, vi bliver nødt til at gå videre, nemlig fordi jeg har masser af spørgsmål. Oh, bliver nødt til at gå videre. Men Anna, i stedet for at brokke dig over, hvor neder en mand du møder, eksempel Niklas, oh. og sige, at den ikke gik på grund af ham, har du så overvejet at se lidt ind af og overveje, om du tiltrækker det, du ser i dig selv? 100%. 100% øh, selvindsigt. Mm -hmm. øhm, jeg vil faktisk også sige, at, det, at blandt andet Niklas har fået mig til at, at, at, at se en masse ind af i forhold til, hvad har jeg at byde til bordet? Hvad har jeg budt til bordet? Øhm, så jo, det er, uh, you get what you give. Så du, uh, du, du, du, du, skal ligesom, du skal til at kigge lidt mere indad, eller Jamen, hvad? Jamen ja, altså i stedet for altid at pege fingre og sige, han var også dum, så, skal jeg, så er jeg begyndt at, at, at reflektere over, okay, men hvorfor har han handlet, som han har gjort over for mig? Hvad har jeg budt ham, siden at han bød det tilbage, kan man sige? Så ja. Det er dejligt at se jeres udvikling, Pia. Ja. Jeg har ja. startet det her program, så, vi er jeg, snart har 30 set så jeg har set så mange faser, af jer. Ja, jeg synes, det er så. Mm -hmm. Men der vil altid komme faser, der kommer flere nogle ja. bliver også lidt udstyrlige. Nogen øh, bliver lige tøjet lidt igen. Tøjet? Ja. Ja. Jamen, det er... Det. Tøjet? <laughs> yes. Nu er I, I er lidt mere inde ja. i den der afslappende fase. Nu. Jamen, vi skal lige... Altså, nu spørger hun, om hun opgiver. Det, det er et syg spørgsmål lige nu. Det jo klar. Jeg kommer med et spørgsmål. Anna, hvorfor droppede du dit afsnit i 112 for Knudstigerter? Jamen det gjorde jeg af den simple årsag respekt for min søn. Øhm, jeg tror og ved, at jeg ikke vil kunne. Øh, øh, der vil komme nogle ting på frem i lyset af øh, øh, øh, øh, mine øh, følelser og øh, syn på mig og Olivers øh, breakup Og øh, Hvis ikke jeg havde mio, så ville jeg øh, have deltaget i det. Men af respekt for min søn og øh, ja, så så har så valgte jeg at ikke at gøre det, fordi der er bare detaljer, som jeg vil øh, skåne ham for, egentlig bare. Ja. Og, og det er fordi, at der kommer nogle, noget fakta på bordet, som måske yeah, kan være altså, hårdt? Ja, ja, det tror jeg. Jeg, altså, jeg sad bare selv og funderede over, øh, havde det været min mor, <laughs> der havde været med i en podcast, som jeg så kunne lytte om, hvad, hvad hun havde oplevet af... Øh, hendes breakup med min far, som havde været rigtig grimt. Så det, det tror jeg, vil, jeg vil synes var ubehageligt. Øh, og, og der har det sådan et, det vil jeg skåne mit, mit eget barn for. Ja, og Julie, øh, så måske lidt mere. Der er ikke de helt spicy spørgsmål til dig, det er jeg ked af. Nej. Men, er, men, er, men hvorfor, holder okay, du for hvorfor holder du pause fra, fra Instagram? Jamen det gør jeg egentlig heller ikke. Øhm... Oh. <laughs> de bare... <laughs> Det er bare... Øh, jeg er bare blevet virkelig kedelig. <laughs> Mit liv er bare arbejde. Du er arbejde. ikke kedelig. Nej, jeg er bare fornuftig, og jeg har, jeg har et liv. Ja. I modsatte til de siger, er du er fornuftig, har <laughs> I har i hvert fald ikke et liv. Eller jo, I har et socialt medieliv. Ja. Ej, men Vi ligger da ikke noget op. særlig meget fandt. det er løgn. Ej. Ej. Vi har da her meget et liv. Jo, så er det, det bare, fordi man ikke møder det. op på et arbejde klokken 7 om morgenen, så har man ikke et liv. Hvorfor se Kristel. Girls! Yes. Nej, vil du være? jeg arbejder bare rigtig meget, øhm, og min interesse ligger øh, i det anden sted her. I de sociale æh. medier. Ja. ja. Christel, vi går. Anna. Vi går på arbejde nu. Vi går lige ud og tager et billede. Som, Som dykkerinstruktør, eller hvad? Eller ja, nej, det var jo mig, det var jo ikke. <laughs> Markus, du er so last. <laughs> okay, okay. Det var bare ikke. Hvor er Anna, har du fået en ny kæreste? Nej. Nej, simpelthen ikke. Hvem er det så, du ses med? Hvem siger jeg så nogen? Ej, øh. Du ligger jo hele tiden... Altså, jeg sidder jo også... Jeg følger ja, ja. dig jo også. Jeg ser jo, du har ja. Jamen altså... Øh... Du ligger jo nogle gange en hånd op af en, en fylde håndmænd. Det gør det der. jeg nemlig. Men, og det, der kan man jo så vende tilbage til mit gamle spørgsmål om... Øh, at se lidt indad og reflektere over sin egne ting. Øh... Så altså, er det ikke igen. Ja, det er det, er det er, det, er, det, er, det, er det. <lødte> <lødte> Ja. Prøv vi, øh, vi. I prøver igen? Vi har simpelthen... Øh, det Vores kapitel er ikke slut. Og det skal vi simpelthen skrive en masse øh, videre på, men vi gør det bare meget øh, så low-key, som jeg kan. Der, det hænder så, at jeg kommer til at lægge hans hånd op, fordi at jeg øh, jo har meget kærlighed og godt vil vise det øh, udadtil, og jeg er jo en socialie, socialie, <laughs> social medie person, så nogle gange så vil man også bare godt vise se fanden med her, hvad jeg har. Jeg har jeg har en hård kraftede med ja. som jeg kalder safe space. Yeah. Men jeg skal også lige holde, altså jeg, jeg skal lige holde lidt øh, igen. Jeg, jeg holder mig lige lidt tilbage, og det gør jeg kun for beskytt. Både mig selv, men også vores øh, relation og det, vi har. Ja, fordi du lavede det der billede op, eller video, hvor du sagde, at øh, det var nederen lige at øh, gå fra hinanden. Ja, og det var nederen. Har, og, efter. Ja, det, jeg, jeg, der var jeg ked af, at, øh, men der havde vi, der var vores relation til hinanden måske øh, stadig lidt for sårbart og ustabilt øh, i forhold til at skal dele på min platform. Og man skal tænke på, at han er en meget privat person. Øh, det er en helt ny og crazy verden. Han kommer ind til en, som er så offentlig som... Jeg er, og øhm, på derværende tidspunkt, der, der var det sgu for nyt at skrøbe lidt til, at øh, det var klart til at blive annonceret. annonceret Og det er derfor, nu passer jeg sgu lidt mere på det. Øh, Så nu det er det er bare en hånd i gang imellem? Det, det er en hånd i gang ja, imellem. det er ikke mm. nogen hemmelighed, øhm, men jeg passer på det. Sådan skal det være. Ja? Christel, ja, hvad, skete det med, hvad skete der mellem dig, Teresa og Samira? Uh, ja. og Det er efterhånden mange år siden, ikke? Ja, jeg kan jo godt huske det. Ja, vi får, vi, nu, skal vi her, nu samler vi trådene her. Åh, vi får Emilie Hofman, vi får Fihel Aarhus, ja, vi får ja. L.M. I vi får, får det hele. Får det er også meget rart. Prøv at høre her. Øhm, jeg udtalte mig, der var rigtig mange medier, der gerne ville have øhm, min announcement. Had øhm, hey, du er ekskæreste til Tigtur. Hvor står du? Mm. Og jeg vil ikke udtale mig. Ja. Og når medier kom øh, på rød løber og siger bla bla øh, er han voldelig, hvor jeg har altså sagt, nej, han har aldrig gjort mig noget. Det er jo, jeg kan jo kun tale ud for mig selv. Mm -hmm. øh, så jeg har aldrig set nogen sider, den de reflekterede til. Godt. Øh, det har hele tiden udtalt. stået klart ved, ikke noget der. Øh, så er der... En af mine samarbejdere, som var øh, nærmest den grund til, at jeg kunne betale mange af mine regninger. Øh, jeg udtaler ikke ja, øh, navnet. Øh, de siger til mig, øh, vi vil gerne vide, hvor du står. Hvor sådan, now Jo you know, jeg skrev den besked. Det er ikke godt nok. Og så tænker jeg, okay, øh, hvor mange virksomheder vælger egentlig ikke at tage kontakt til mig lige pt. Fordi det gik heller ikke skide godt. Altså, mm. fordi du ikke havde... Men det er jo, ja, jo vildt, at Tejtur, din ekskæreste af Tejtur, ja. har været med til at ødelægge dine arbejdsmuligheder. Øh, det var jeg i hvert fald bange for, hvad det, der kunne ske, hvis ikke jeg fortalte, hvor jeg står. Mm. Øh, og jeg gjorde det klart for alle. Også Samira og Teresa. Og hertil, der siger jeg også, at jeg stoler på det danske retssystem. Lige meget, hvad der sker, så er det det, mm. jeg går med. Mm. Øh, ja. Ja, selvom du har, har dine egne erfaringer. Ja. ja. Og jeg øh, udtaler mig så offentligt og siger det her, at jeg soler på det danske retssystem, og at I aldrig nogensinde har gjort mig noget, og altså alt det her. Og jeg fortæller pigerne det, Samira og Teresa, dagen før. At fortælle, det ud. Ja, at det skulle de bare vide, at jeg havde altså tænkt mig at sige det her, og det var på baggrund af det her. Og det blev de sure over. Og jeg så også fortæller dem, og det er altså også fordi, at jeg er bange for at mine samarbejder, bla bla bla bla Hvor de så føler, at jeg... Øh, de blev sure ved, at jeg ikke skulle gøre det. Du skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Det styrer selv. Og det fortalte jeg dem også. Så det, det, det blev de sure over, blandt andet. Og de blev også sure over, at at de synes, at jeg fik det til at lyde som om, jeg vil med i medierne. Øh, jeg gjorde det kun for at redde min egen røv med øh, arbejde, hvor to ever. nu skal lige siges, øh, Tito, jeg og jeg, vi havde det ved du. var ude at sige, at Tito, det den gjorde, var noget lort. Øh, jeg sagde, at jeg stoler på det danske retssystem. Jeg har aldrig svinet nogen mm, okay. mennesker til. Det ligger ikke til mig. Okay. Ja. Så jeg synes, at jeg ikke må have en anden mening end de to piger. Så kan jeg ikke bruge dem til en skid. Så kan de forgave. For det skal der være plads til i Friendship, mm -hmm. at vi har hver vores meninger. Og det måtte jeg bare ikke dele. Det skal de bare ikke bestemme. That's why. Okay, og så det, er, I, er der bad blood nu egentlig? Nej, øh, vi kan godt være i, som sagt, arrangementer. Øhm, jeg har også prøvet at ville tale ud med Teresa. Hun ville slet ikke. færre nok. Øh, jeg synes bare, det er pinligt for hende. Jeg kommer jo over, jeg var i byen og havde set hende. Og så stiller jeg mig helt. Altså, og jeg føler jo ikke, at jeg har gjort noget galt i den her situation. Men jeg kan jo mærke, at hun har trukket så meget, så jeg tænker, er der noget, du har brug for at snakke om? I hvert fald, øh, for jeg hører, du snakker bag min ryg, you know? Så sig det til mig. Og hun, du ved, jeg kigger på hende, og så skal vi snakke sammen? Og hun kigger bare på mig og væk igen. Mm, ja, det ikke så meget godt. Mm. Sidste spørgsmål til jer. Hvornår indser I, at I som Instagram-personer er tørret ind som en rosin? <laughs> I har intet content ud over henholdsvis falske tænder, kropsrenoveringer og druk, som i Randiø stadig rundt på Paradise Hotel. Er det ikke for tid, I kommer op i de højere gear og finder et arbejde? I ved sådan en rigtig lønmodtagere-arbejde. Men det har jeg jo. du er jeg ikke... lønmodtager. Ja, du er øh, Men jeg ved også... Er der ikke nogen af os, der drikker? Nej, jeg skulle lige sige, hvor øh, fanden har jeg været brugt? Så det er altså slet ikke et problem. Når jeg er ude i byen, så, kom, så tager jeg hjem gange ti, fordi mm. jeg skal have mig en fremder. Ja. Ja, det er ret øh... vi, oh. vi lever jo hver især det liv, vi har lyst til at leve, så ja. jeg forstår ikke, hvorfor det skal være forkert. Jeg har det også sådan lidt, altså, der er stadig folk, der følger med, så helt hiddeligt kan vi jo ikke <minød país> helt være, vel? <gibit> og man kan også sige, at lønmodtager, du kan også udbetale din egen løn, selvom du er boss, så jeg ved ikke, hvad de vil have med det. Så, jeg lav, øh, vi lever da i bedste velgående. Så taget alt i betragtning, vi tjener uh, fine penge. Kastet, hun er på øh, ferie hele tiden. <gibit> ja, ja. Så hvor fanden vi Så lige meget, hvad end jeg laver, og hvordan folk og bla, bla, bla, hvordan folk ser, om det er et arbejde eller, eller ej. Det øh, så det er jo et arbejde. Yeah, og jeg synes folk skal passe lige præcis jeg synes folk skal passe der sig til lærken eller prøve at komme i vores sko ja yeah. yeah. og man kan sige jo jo bevares jeg Man måske er måske en, en, en, ud, ud, ja, en, en, en udtørret rosin. men øhm, og, man man it tastes kan. good as well ja hvad var det heller være en udtørret rosin, end så meget andet godt ikke var vil det rundt den for dig <laughs> <laughs> Nå, ja. hvor det er det skrækkeligt. Powderpuff-pigerne, øh, den verdenskendte skuespiller, ja. Erin Moriarty, også kendt for hendes yep. rolle, Erin Moriati, ja, er også kendt for hendes rolle i tv-serien The Boys, har for nylig været ja. ude at meddele, at hun lukker sin sociale medier på ubestemt tid og måske permanent. Det kommer af, at hun over en længe periode er blevet anklaget for at have fået foretaget plastikivgiv. Udover, udover det, er der en kendt amerikansk journalist, der hedder Megan Kelly, der er påpeget, at hun har fået lavet plastikkirurgi, og hun ser det lidt som et tegn på psykisk sygdom. Ian Moriarty benægter at uh, have fået lavet plastikkirurgi. Og uh, nu skal jeg være ærlig, hvis man søger på det her, så ligner det, altså det ligner, at der er blevet lavet plastikkirurgi. Ja. Mm. Men hun siger noget andet, og, det, og så må man jo stole på det, ikke? ikke Men gør Ian til det rigtige ved at få lavet sociale medier? Du ja, altså min mening er hertil, øhm, til du lavet plastikkirurgi, om ikke andet stå ved det. Hvis mm. det er sådan. Men lad os sige... At Men hun... står du ved dit, for eksempel? Står ja, det gør jeg. 100%. Ja. Øh, jeg er ligeglad. Folk må godt vide, hvad jeg får lavet. Jeg har, siger det også mange gange. Jeg har ja. fået lavet min padder og min læber. Jeg har fået Botox i min pande. Vibber. Er det plastik? Nej, det er det jo så læber? ikke. Jeg Vibber? Får er det ved... ikke plastik? Nej. Ja. Jeg, så... Ja. <laughs> så du ved, altså det jeg får fyldt i, det er <laughs> padder. Og så får jeg så fyldt filler og Botox i min pande. That's it. Og oh, nej, jeg har ikke fået lavet min hage. af Er I med? Nå, okay. Hvad, hvad vil du sige, Anna? Ja, Anna du må, du må godt sige noget. nu noget. Jamen, nu har jeg lige været inde og søge på hendes ansigt. Ja. du se hende? Ja. Det er nemlig svært i sådan øh, Nej, fordi altså, jeg tror, at hvis man ikke ved noget om det, ja, så kan man tænke, at hun har fået lavet meget. Men som Kristel også selv siger, jamen, hvis man søger på gamle, gamle billeder af vanden, om det er mig, Julie mm. eller Kristel, så ligner det jo også... Øh, at vi har fået foretaget, at Kristunder har fået lavet en hage, og øh, jeg har fået lavet kindben og så videre. Jeg har også fået en fedtsugning, siger folk. Ja, og der, der er det jo simpelthen øh, alarm, der trykker. Det, ja. Altså, man udvikler sig jo over tid, mm. hele tiden. Og det kan man sgu da godt se på de billeder, synes jeg. Øhm, men, men så spørger jeg dig bare hvad gør hun det rigtigt ved at få lavet sociale medier, hvis der kommer sådan nogle anklager? Vil du gøre det? Øh, jamen, det tror jeg faktisk. Nu er der, sagen... der Har du lavet røv, Anna? Har du fået lavet røv, Anna? Nej, og, jeg prøver, jeg synes, og det er jo der, hvor man kan gå ind øh, og se... Jeg har selv læst nogle af de her, øh, men kan man se det? Altså... Se hvad? Hvor, hvorfor kan man kigge på min røv og tænke, den er lavet? <laughs> altså, fordi så skal der da have pengene tilbage. Det er helt sikkert. <laughs> øhm, hvad hedder det? Nej, men, men, hvad var det, jeg ville sige? Men spørgsmålet er, sociale medier tror. Lige med, at hun forlader sociale medier, der, det, er, altså, det er ikke vores tilærken, fordi jeg tror, hun gør det for at passe på sig selv. Og sociale medier, der skal man sgu være lader noget særligt for at kunne øh, holde det ud i længden. Altså, og jeg tror, at det, det, det skal vi øh, sgu blande os uden om, om hun vælger at forlade det, fordi jeg tror ærligt, hun passer på sig selv. Så du tror, det er en god idé? Eller i hvert fald for hendes Ja, ja hvis, hvis det, ja, hvis det er der, hun føler, at hun kan først få fred og hele i fred uden sociale medier. Man kan også sige, hvis hele mm. hendes kommentarsporer bare er, at Shit. hun er fake, hvis, hvis hun ikke er, yeah. så må det også være... Virkelig, det må være rigtig virkelig hårdt. Virkelig og hvis det var, at hun, at hvis hun havde fået foretaget noget, men simpelthen bare øh, har det, har det øh, syn, at det er ingen andres fucking business, øh, og det er et ømt punkt for hende, forestil dig altid skulle blive påduttet noget, som er et ømt punkt, så kan jeg fandme da godt forstå, at så forlader man. Men det skal man jo heller ikke sige, at jeg har intet for Så lyver du. Don't go there. Ja, ja. Men, men man kan sige, jo, jo, fordi, det, hun er, fordi hun nok rigtig er altså, ked af det, hun har fået lavet, og godt vil holde det skjult. Altså, så det første kan sige, ting er jo, i hvert fald, at være ærlig omkring, ja, ja, hvad for noget, man har Jeg man skal være ærlig. Mm. Ja, både og. altså. Øh, man, man ved så meget ærlig man, omkring det. man kommer det, men, fra, altså, hvem, og hvilke grundlag, der ligger. Og der kan være lige så mange folk, som gerne vil være spydige og taglige, hvis det er du tror, at du har gjort det. Men, men jeg Fordi vil man sige. også måske okay. er et forbillede for nogen. Ja. Men jeg, jeg vil så sige det sådan her, at hvis øh, øh, du ikke står ved, at du får lavet de her ting, så går jeg blandt andet og tænker, okay, har hun har jo en spot. Det fuck går en røv. Jeg vil have det der. Men det er faktisk fake. Forstår I? Mm. Det er fake. Jeg, kan godt, jeg kan godt se, at ligesom, når vi redigerer det, jo. Er vores billeder, og det gør vi alle røv. sammen. Ja, både mm, og. Men forstår I, hvad jeg mener? Jeg kan sagtens se din pointe. Det er sådan lidt, man, man skal... Du ved, vi alle redigerer billeder og pisser lort, mm -hmm. men, men lige så snart du, du øh, udtaler dig, det har jeg ikke fået lavet, så synes jeg, det er rigtig tageligt for, for alle de andre, som sidder og tænker, jeg vil godt have den der røv. Ja, ja, og i realiteten, kan. hvis de var lige glomme, hvad den var lavet og ej, så er den jo stadig flot. Det er ikke mm -hmm. din røv at pege på, det er jo en væg. Ikke? <laughs> men jeg føler også, man har måske lidt andet ansvar, når det er, man sådan... Øh af et offentligt ansigt, eller sådan, mm. fordi man jo er et forbillede for nogen. Yeah. Øhm, ja. Hvis ikke de noget tror, at det er, er et kropsideal. Men eller det er jo også sige? her, hvor at enten så må man have ramt et rigtig ømt punkt hos mm -hmm. hende, og hun vidderligt bare ikke vil udtale sig. Mm -hmm. Og der kan man bare ikke tage fra hende, at hvis det er så ømt et punkt, ja, så tror jeg, det er det rigtige at forlade. Ja. Øh, fordi hvis ikke at det var så ømt et punkt, og hun så havde fået det lavet, mm. så havde hun måske haft lettere ved at udtale sig om det. Men når man er verdenskendt, ikke? er det så ikke en del af gamet, at, ligesom, at, at der, bliver, der bliver man snakket om sig Jo, man har også nogle man har også et altså, ansvar hun, som et hun, offentligt ansigt. Det har skabt hvad? debat, det her fordi at, at folk mener, hun er svag. Hun altså, der altså, løg, er nogen, der altså. synes, hun er svag. Altså, hvor de siger, og nu er bare et djævelsavokat, men det der med, kan hun ikke klare det her, når hun er verdenskendt? Øh, ja, og der tror jeg skulle bare igen, det ikke andres tallerken, om man kan klare det eller ej. Og, og uanset hvor kendt man er, så har man også retten til at trække sig tilbage, vil jeg så lige sige. Mm, Men jo, ja. man har et ansvar som øh, offentlig, verdenskendt eller bare uh, et eller andet kendt. Så har man et ansvar for øh, at være en autoritet for andre mennesker. Øh, jeg tror fordi, også bare på et tidspunkt, du ved, at bæret fylder jo over. Når du har været i gamet, nu ved jeg ikke, hvor lang tid hun har været, men lad os sige 10 år. Du starter her. Nå, færre nok. Du, du tager dig af kommentarerne, men du kommer videre. Mm. Så jo længere, så bliver du sådan en øh, iskold sol. Men så begynder du også at arbejde med dig selv. Og, og de her kommentarer, der er der hele tiden. Og jo ke mere kendt, du bliver jo flere kommer der af dem. På et tidspunkt, så flyder bæret bare yeah. over. Det kan også være derfor. Det kan godt være, det ikke var derfor, hun faktisk trækker sig. Det kan bare være, det var prikken over idet. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Altså, det, det, Vi ved man, aldrig, hvad, hvad der er mennesker, der går med. Nej, du ved ikke, hvorfor det var, hun trækker sig. Nej, det kan det være med, prikken. Jamen. Men, ja. Ja. Men, så du men, kan jo ikke slå en skid, hvis du er så i... Ja, ved, uden at hele ja, men så får det det, det bare, så hvis man heller ikke ja. kan tillade sig at få noget læber, uden at det de pludselskaber ja. skal på kan, kan det kan godt være, det ikke bare har ja. fået... Det er bare det, der får skylden. Det kan sagtens og, være. Øh, man men ved, men ikke, så spørger jeg spørger om en, en anden spørgsmål her. Ikke? Jeg spørger bare kort, hvorfor har I fået lavet plastikki? Fordi det, det, altså, som hende der journalisten, den amerikanske journalist Megan Kelly, påpeger, så kommer det fra en usikkerhed. Vil I også mene det? Altså kommer... 100, er en 100 Det er kommet af en usikkerhed. Mm. Øh, det er kommet af... Jeg vil ikke sige, at det, at det er noget, man har set på de sociale medier. Det, det er ikke derfor, jeg har fået mit lavet, men det er der kommet af en usikkerhed af, at jeg føler, at jeg ser pænere ud, når jeg får det her. Enten om det er, en, øh, er min mor panden, eller jeg får et mm. lip-flip. Øh, og det bunder jo i, at jeg føler mig... Mere øh, øh, selvsikker og selvbevidst, når jeg får det lavet, kontraterner jeg ikke får det lavet. Mm. Og ja, derfor er det jo egentlig en usikkerhed. Er det noget, I er enige om? Ja, for mit udkomme er det Ja. Men, men øh, så til slut her, kunne I godt finde på at forlade sociale medier? Altså, er der kunne da godt gå, som du siger, Christel, at nogle gange så fylder bæret over. Yeah. Bæret over. Kan der godt på et tidspunkt være, hvor fordi I har alle sammen været modvendt? Det ved vi alle sammen. Mm. Mm. Yeah. Kan det godt på et tidspunkt fylde, flyde over, hvor I så siger, nu, nu, nu kan jeg ikke det her mere? For evigt? Er det det spørgsmål? Yeah, ja, har... I forestiller at det kan det godt være. Jeg tror ikke, min, at det ville være min årsag. Jeg tror bare godt, jeg gad at kunne leve uden sociale medier. Mm -hmm. Men jeg tror ikke, det ville blive på baggrund af, at, Nej, der er at det er knækket. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Så det skulle være på grund af, at vi ville tage en pause og bare ja, ja, jeg tror Jeg tror ikke, at jeg vil kunne sige, at nu er det skulle slut for godt. Øh, men jeg, jeg har været i, øh, i situationer, hvor jeg tænkte, nu, holder jeg sku, nu, nu trækker jeg stikket for en stund, simpelthen for at passe på mig selv. Jeg føler bare, at jeg bliver for af min telefon. Altså, det er sådan min måske. Ja, ja. Man sådan, bliver opdateret jo. Men samtidig er det jo også... Nu er det ikke lige, du er lønmodtager, Julie. Men Anna og, og Christel, uh, altså det er jo også jeres arbejde. <laughs> det er det ja. nemlig. Men, øh, og det er jo så der, hvor at man kan... Øh, man kan trække sig på enten altså sådan for godt så rører og... jeg på gaden jo. Nej. Så kan man jo sige. <laughs> Men det er jo det der <laughs> måske. <går>. <laughs> <laughs> men men øhm, øh, ja, så kan man selvfølgelig tage en anden måde. Ja. Hvad er det for nogle ja, ja. andre måder? Ja. Hvad skulle der være? Anna. <laughs> oh, no. Ej, der er jo heller no. ikke nogen af dem, der er dumme så hvis hey, jeg bare, at, kan man sige. Altså, altså, jeg tænker, det, at de har Instagram er sgu ikke min primære indtægt Og det er derfor, at jeg har lige været ude for At jeg har lavet en HelloFresh-kampagne øhm, Hvad kunne <laughs> Ja. Ej, og, du siger det ikke, at jeg smider dig ud, nej, hvis du siger det hvad, Hvis du siger rabatkoden hey, her, så smider du det ud. Det ved jeg faktisk ellers, <laughs> det ikke. Gør det gør ja. ja, det, det er jo den første. Men, din... men, men, men nej, jeg skal lige spørge Jeg dig om... skal lige sige, at der blev... Øh, fordi nu har jeg jo været ude for det her med Nelly. At det, der var nogen, der skrev ind til Nelly. Og den her gang havde jeg så været ude for, at der var nogen, der havde øh, skrevet ind til HelloFresh. Og mente, at jeg smasker alt for meget i min reklame, <laughs> og de godt vil have mig fyret. Og der var jeg sådan et, hvis det simpelthen kan lade sig gøre nu, at jeg bliver fyret af min af hovedambassadør for HelloFresh. Og hvis, de, øh, hvis jeg bliver fyret nu på baggrund af, at jeg smasker to gange i en reklame, Øh, så stopper jeg med som influencer. Det er 100. Det var det, jeg så og tænkte. Jeg kan ikke engang huske dit spørgsmål. Men du ved godt, når du siger det her i radio, ikke? Altså, så ved du godt, at nu kommer der til at stå 3.000 mennesker, der skriver over masker. 100%, procent, men jeg er ikke blevet fyrer endnu. Anna, vi har kun lidt under et minut tilbage. Shit. Jeg vil simpelthen spørge dig, har du lyst til at fortælle mig, hvad det er det, din primære hovedindkomst kommer af sig? Onlyfans. Det er Onlyfans? Det er det. Boom. Jeg skammer mig heller ikke. Den kører simpelthen så godt. Så I går bare ind på linket, ikke? Har <laughs> du en røb af hovedet? <laughs> det er fuldstændig sindssygt. Det er også en public service-kanal, så jeg kan heller ikke ja. linket op Nej, i Nej, ved du hvad, det kan jeg gøre selv. Ja. <laughs> ja. Det har været en sand... Fornøjelse. At følge jer i hvert fald øh, i jeres udvikling. At gå fra at til, at nu at vi kan have sådan et ærligt rum her. Ja, hvor det fejligt har altid været ærlig Ja, det har ja, vi det synes, jeg ja, det synes jeg, jeg, jeg også. Vi er bare different holden, faces. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Så der er en tidspunkt, hvor vi bare råber ind ja ja, ja. Men, Det skal man kun, ja. det er kærlighed. Ja, det er, det er kærlighed. Det Og jeg glæder mig til, at vi skal ja. ud af rejse, Kristel. Ja. Hvornår Læ... skal vi sige at den sladder der? Det når vi ikke. Det når vi ikke. Fæt er seriøst, det er fordi, der har været så mange ting. Ej, Kom godt, Jep.